Перша книга Самуїла Розділ 23 Давида сповістили, що філистимляни облягли Киїлу і грабують Клуні. І спитав Давид Господа, «Чи мені йти і бити отих філистимлян?» Господь відповів Давидові, «Іди та побий філистимлян» І визвали Киїлу Однак люди Давидові йому сказали «Ось ми вже тут, в Юдеї, тремтимо за страху А що ж то буде, коли підемо на Киїлу, на військо філистимлян?» Тоді Давид спитав Господа вдруге І Господь йому відповів «Виряджайся йти в Киїлу» Я видам філистимлян тобі в руки. І пішов Давид із своїми людьми в Киїлу, вдарив на філистимлян, зайняв їх скотину, і завдавши їм тяжкої поразки, визволив мешканців Киїли. Коли ж Евіатар, син Ахімелеха, втік був до Давида в Киїлу, Ефот був при ньому. Як донесли Саулові, що Давид увійшов у Киїлу, він мовив, Бог видав його мені в руки, бо він замкнув себе самого, увійшовши в місто з воротами і засувами. І скликав Саул увесь народ до зброї, щоб двигнутися під Киїлу та облягти Давида з його людьми. Довідавшись, що Саул кує на нього лихо, Давид сказав до священника Евіатара Принеси сюди Ефод Далі Давид сказав Господи, Боже Ізраїля, слуга Твій справді довідався, що Саул заповзявся двигнутися проти Киїли, щоб через мене зруйнувати місто. Чи городяни Киїли видадуть мене йому в руки? Чи прийде Саул, як прочув слуга твій? Господи, Боже Ізраїля, благаю сповісти про це слугу твого. І Господь відповів, прийде. Давид спитав, чи видадуть городяни Киїли мене і моїх людей Саулові в руки? Господь відповів, видадуть. Тоді Давид за своїми людьми, якихось шістсот чоловік, зібрався, і вони покинули Киїлу і тулились, де попало. Коли ж Саулові донесли, що Давид утік із Киїли, він покинув похід. Давид перебував у пустині у сховищах. Він перебував у горах у пустині Зів, а Саул шукав його без перестанку – та Бог його не видав йому в руки. Давид, однак, боявся, бо Саул вийшов у похід чигати на його життя. Був же тоді Давид у пустині Зів, в Хореші. Йонатан, син Саула, вибрався і прийшов до Давида в Хореші і підкріпив його силу в Бозі. Він сказав до нього, «Не бійся». Рука Саула, мого батька, тебе не досягне. Ти будеш царем над Ізраїлем, а я буду другим по тобі. І Саул, мій батько, теж знає це. І вони обидва склали умову перед Господом. Давид застався в Хореші, а Йонатан пішов додому. Прийшли Зефії до Саула в Гівеа, та й кажуть, «Чи ж Давид не ховається в нас по проваллях у Хореші, на Хахіла-Горбі, що на південь від степу? Оце ж, коли хочеш прийти царю, приходь, а це вже наше діло буде – видати його цареві». Саул відповів, «Нехай Господь благословить вас за це, що ви пожалували мене. Ідіть же, та ще розвідайтесь. Розізнайте і розгляньте те місце, де його нога часто ступає, і хто його там бачив, бо мені кажуть, що він дуже хитрий. Розгляньте та розвідайтеся добре про всі таємні закутки, де він ховається, і коли будете певні, повернетесь до мене. Тоді я піду з вами, і як він у цій землі, я шукатиму його по всіх тисячах юди. І вибрались вони, і пішли взів перед Саулом. Давид же за своїми людьми був тоді в Маонпустині, в степу, на південь від пустині. Як же Саул із своїми людьми пішов його шукати, Давида про це сповістили, і він спустився до скелі, що в Маонпустині. Саул довідався про це і погнався за Давидом у Маон пустиню. Саул із своїми людьми йшов по цім боці гори, а Давид із своїми людьми по тім боці гори. І от коли Давид у скрутному становищі старався вивернутися від Саула, а Саул же зо своїми силкувався обійти Давида і його людей, щоб його захопити, прибув посланець до Саула з вістю. Приходь чим скоріше, бо філістимляни напали на землю. І перестав Саул гонитись за Давидом і двигнувся проти філистимлян. Тому і названо це місце «Скеля розділення».